A szemem azonnal a fali dobozra siklik. Nagyot nyelek, majd felé nyúlok. Ebben a pillanatban macska üti meg a fülem, ilyetten összerezzenek a váratlan hang megrémít. A kövér jószág kérdőn végigmér majd a lábamhoz törleszkedik. Visszafordítom a figyelmem a szekrényre, és óvatosan kitárom az ajtaját.